Kapitola Aržuna Arjuna pobíjí kurovce Nějaký čas před úsvitem 13. dne bitvy Judištira vstal ze svého lůžka, probuzen básníky a pěvci velebícími jeho slávu. Pándovský král prováděl svoji raní koupel s pomocí stovek služebníků, kteří přinášeli vodu ve zlatých nádobách mídla, masti, vonavky a další věci a přitom zněli melodické písně. Potřeli mu údy čistou santálovou pastou a bráhmanové pronášeli posvátné vécké mantry. Služebníci potom Judy Štyrovi přinesli jeho překrásný bílý oděv a ozdobili ho gerlandami z voňavých lotosů a čampaky. Vykoupaný a oblečený král se otočil směrem k východu a uctil Krišnu véckými modlitbami se srdcem naplněným láskou. Poté předstoupil před posvátný oheň a obětoval Višnuovi a bohům pro zajištění přízně a modlil se za vítězství v bitvě. Judištěre vyšel ze stanu a spatřil zástup platitých a ctihodných bráhmanů. Tisíc starých mudrců doprovázelo dalších osm tisíc žáků. Pronášeli požehnání a velebili judišteru, který jim rozdával milodary. Král každého bráhmanu obdaroval zlatými nádobami, kravami, koňmi, oděvy, medem, gý, ovocem a dalšími cenými předměty. Potom vstoupil do poradní síně a usedl na zlatý trůn, pokrytý drahým hedvábným kobercem. Když se posadil, přišli jeho služebníci a ozdobili ho šperky z perel, zlata a drahokamů nesmírné ceny. Panovník zářil jako shluk oblaku, z něhož šlehají jasné blesky. Ovývali ho v jejíři z jačích oháněk, bílých jako sníh, se zlatými rukojeťmi. Básníci ho znovu opivovali a z oblohy zněla hudba a hlasy gandarů. Před stanem se ozýval mohutný rechod kolkočárů a dusot koňských kopyt, jak ostatní králové a bojovníci přijížděli na poradu. Vzduchem se rozléhalo troubení na lastury a rytmický pochod pěchoty otřásel zemí, když vojáci vyrazili na pole. Poté, co se králové Judištirovi poklonili a zaujali svoje místa v jeho poradní síni, Stráž mu oznámila, že dorazil Krishna. Judiš teda nařídil, aby ho i hned uvedli dovnitř a nabídli mu krásné sedadlo po jeho boku. Jakmile Krišna vstoupil, sestoupil stoupil z trůnu a uvedl ho k jeho sedadlu. Vzal z rukou bráhmany Argyu a uctil ho. Krišna pokynul sád, jakýmu, ať usedne vedle něho a oba jadovci se podělili o tentýž velký trůn vedle Judištyry. Když se Judi 4 posadil, nejdříve oslovil Kršnu. O Madu Súdano, měl jsi příjemnou noc. Ohledně vítězství a věčného štěstí závisíme pouze na tobě, tak jako nebešťané na tisíci okém Indrovi. Závisí na tobě samotná naše existence. Pokládáš-li to proto zavhodné, Žádáme tě, abys nějak zařídil splnění Arjunava slibu. Pomoz nám překonat tento oceán zármutku a hněvu. Ó Márhavo, staň se naším vorem, abychom neutonuli v bezbřehém moři kurovců. Sláva tobě, ó Krišno, ó Višnu, ó Hari, ó Janardano, jsi nejpřednější ze všech lidí. Nárada tě prohlásil za nejlepší a nejstarší ze všech bytostí. Vždy chráníš svoje odevzdané služebníky a my u tebe dnes tuto ochranu hledáme. Když Juíšé domluvil, zdálo se, že Krišnu potěšil. Odpověděl zvučným hlasem. Nikde ve všech světech, včetně nebes, se žádný lučištník nevyrovnal Arjunovi. Ten sličný hrdina zabije všechny vaše nepřátele. Budu řídit jeho kočár a udělám vše, co bude v mojí moci, abych mu pomohl. Dnes uvidíte, jak bude Jajadrata přinucen vydat se na cestu, z níž se už nikdo nevrací. Supy, jestřáby a šakaly budou večer hodovat na jeho mase. O, judištyro! I kdyby mu přišel na pomoc samotný Indra a bohové, Aržuna jej přesto odešle do hříše smrti. Dnes večer ti vítězný Arjuna ohlásí, že vládce Sindu zabil. Zanech zármutku a nechtě provází blahobyt, o králi. Během Krišnova proslovu vstoupil do schromáždění Arjuna. Přišel a poklonil se před judištyrou, který i hned vstal, aby ho objal. Držel bratra v náručí a přitom řekl. Je zřejmé, o že dnes dobudeš slavného vítězství. Tvůj příchod v tento okamžik tomu nasvědčuje. Stejně jako Krišnovo neselhávající požehnání. Arjuna se dotkl bratrových nohou a přišel ke Krišnovi. Jemuž se hluboce poklonila se sepětýma rukama. Potom se posadil a pándovci projednávali strategii pro nadcházející den. Od zvědů se doslechli o drónových plánech, vytvořit kolem džajadraty formaci chráněnou na každém místě těmi nejpřednějšími vojovníky. Pándovci se dohodli na vhodném obraném útvaru, vstali a vydali se do bitvy. Krišna, oděný v zářivém zatém brnění, přivezl Arjunu v kočár, jenž vybavil všemi druhy zbraní ke královskému stanu. Arjuna vyšel ven a obřadně kočár obešel s kándívou v ruce. Poté do něho nastoupil jako slunce vycházející nad východní hory. jaký vylezl za ním a kočár vyjel. Arjuna výždějící zabít dretu. Připomínal Indru, který se v doprovodu Varuny a Sury vydává zabíjet Asury. Rozeznili se nesčetné hudební nástroje a básníci zpěvci velebili Arjunovou slávu a žehnali mu. Hymny a povzbuzování ostatních bojovníků cestou na bojiště Arjunovi dodali důvěru a už se nemohl dočkat boje. Do mu foukal příjemný vánek, nesoucí vůni nebeských květin. Arjuna oslovil sát jak jeho. Domnívám se, že dnes je moje vítězství jisté. Všechna tato znamení kolem nás tomu nasvědčují a v mysli cítím nadšení. Brzy proniknu na místo, kde stojí Jajadrata a překonám přitom všechny hrdiny, kteří touží spatřit moji chrabrost a potom se odebrat do říše Jamaráži. O bojovníku mocných paží. Nezapomeň na svoji prvořadou povinnost chránit Judyštyru. Nikdo tě nedokáže porazit a král je s tebou v bezpečí, stejně jako se mnou. Budeš-li mu stát po boku, budu moci napadnout Džajadratu s klidnou myslí. Sát jaký řekl, že pokud bude schopen, Judyštyru neopustí. co spolu hardinové rozmlouvali, Krišna řídil kočár k plání kurukšétra, kde se již k bitvě schromážděli miliony bojovníků. Zblížícím se východem slunce vydal drona pokyny pro svoji rozsáhlou formaci. Zavolal Džajadretu a řekl. Pověřím Karnu, aby zůstal po tvém boku. Bude ho podporovat můj syn, Šalia, Kripa a Vrišasena a s nimi 100 tisíc jezdců, 60 tisíc kočárů, 20 tisíc pěšáků a 14 tisíc slonů. Tato vyčleněná jednotka s tebou uprostřed zaujme tvar jehly. Bude ji chránit druhá neproniknutelná formace ve tvaru lotosu se mnou v čele. Dále v ní bude král se svými bratry a mnoho dalších mocných bojovníků. Před tyto dva útvary postavím polokruhový šik s vojovníky, kteří neustoupí. Na jeho špici bude útvar podobný vozu, který pohltí a zmocní se všech vojáků natolik pošetilých, aby nás z tohoto směru napadli. Domnívám se, že by se k tobě dnes nemohl dostat ani šakra s hromoklínem v ruce. Uklidněný Jayadrata se vydal na svoje přidělené místo. Když míjel vojáky, vydával bojový pokřik. Kde je Arjuna? Přiveďte sem Bímu! Jsem připraven s ním bojovat! Bojovníci mávali svými neleštěnými ký a meči a celý šílení píchou vydávali hromový řev. Pláceli se do paží, troubili na lastury a radostně pospíchali na bojiště. Kurovci se postupně seřadili do strategického útvaru, který drona vymyslel, pečlivě následujíce jeho podrobné pokyny. Táhl se na kilometry daleko a podobál se zhluku mraků pokrývajícímu mu zemi. Úžasný útvar vypadal tak hrozivě, že si nikdo nedokázal představit, jak by ho bylo možno prolomit. Na jeho konci stál Džajadrata mohutně ochraňován ze všech stran. Dróna v bílém brnění a s krásným turbanem jezdil kolem a konal poslední přípravy. Pohled na jeho zářící kočár s doruda s barvenými koňmi a praporem nesoucí znak bráhlanské nádoby a jelení kůže v Kurovcích vzbuzoval velkou radost. Sidové a Čaranové s údivem zhlíželi z oblohy na Kurovce roztažené v této hrozivé formaci. Určitě pohltí celou zemi i s jejími horami, oceány a lesy. Duryodana hleděl na svoji armádu s uspokojením. Stále mu zbývá velký počet pěšáků, kočáru, jízdy a slonů. Upřel zrak na postupující pándovské síly. Jak by mohl Arjuna vůbec kdy splnit svůj slib? Unáhlil se. Do západu slunce je po válce. Uchopil svůj zdobený luk a přikázal svému vozatají ať vyjede. Už se nemohl dočkat začátku bitvy. Jak se pándovci přiblížili ke svým nepřátelům, s úžasem spatřili drónovou formaci. Zdálo se, že nemá konce a podobala se oceánu valícímu se na ně přes bojiště. Neohrožený Arjuna řekl: O Kryšno, pohledni na drónů v pokus zmařit můj slib. Čelní šiky mají alespoň 30 kilometrů napříč a celý útvar, Musí být dvakrát tak dlouhý. Vyhledám však jeho slabá místa a prolovím jej ohnivými šípy. Hříšného džajadratu skolím drónovi přímo před očima. Když se obě armády přiblížili, jeden z v bratrů, Dhurmašana, vyjel do čela kurovců a zuřivě zařval. Hleďte, jak Ardžunu zastavím, jako pobřeží, jež odolává oceánu. Ať každý vidí, jak se se mnou srazí rozuřený a neskrotný Dananžaja, jako jedna lavina kamenů s druhou. O bojovníci, zůstaňte tu nebo se vraťte, jak je vám libo. Budu s bojovat sám, aby zvětšil svoji slávu. Durmarša nasehnal přes pole, aby zahájil boj. V dálce viděl Arjunův kočár s Hanumánem na vysokočnějícím praporu. Hře v nebeské opice slyšela celá kurovská armáda. Mísil se se zvuky Arjunovy lastury, na kterou nepřestával troubit, když se blížil k nepřátelům. Oba zvuky naplnily srdce kurovců úzkostí, když si znovu připomněli, jak nelítostně rozuřený Arjuna bojuje. Drona přikázal hudebníkům hrát povzbudivé melodie, ale polem se již rozléhala ohlušující vřela. Arjuna spatřil Durmaršanu, ženoucího se na něj a řekl. Je tě rychle vstříc kurovskému princi, o Mádhavo. Přijímu jeho výzvu a srazím ho i všechny, kdo ho následují na kolena. Krišna řídil kočár přímo do ústí formace tvaru vozu v čele Kurovské armády. Jakmile se Arjuna Durmarshanovi postavil, i hned ho obklopili tisíce bojovníků na kočárech. Pomyslel na svého syna a začal je bez milosti pobíjet. Rozuřen na nejvyšší míru vypouštěl šípy na všechny strany a hlavy nepřátelských bojovníků padaly jako lotosové květy utržené ze stonku. Po zemi se válela zářící zatábrnění zbrocená krví. Všude byly vidět rozbité kočáry, zabití sloni a koně zbavení jezdců. Bezhlaví pěšáci pobíhali divoce kolem a stále svírali v rukou meče, dokud nepadli mrtví na zem. Po krátkém boji Arjuna durmaršu na hlavu porazil a zahnal na útěk. Princ uháněl co nejdále od svého nepřítele, zraněn po celém těle, s rozervaným brněním a zlomenou vlajkovou žardí. Arjuna ho ušetřil jen z úcty k býmovu slibu. Za malou chvíli Arjuna pobyl několik tisíc nepřátel. Jeho kočár ujížděl tak rychle, že se kurovským vojákům zdálo, že proti ním bojují stovky Arjunů najednou a ve strachu a zmatku zasahovali a zabíjeli jeden druhého. Na bojišti leželo v tratolišti krve spousty umírajících hrdinů, křičících ve smrtelných bolestech. Kdokoliv se k Arjunovi přiblížil, toho v zápětí probodl smrtícím šípem. Tančil na plošině kočáru s lukem stále naplutým do oblouku a nikdo u něho nedokázal najít žádnou slabinu. Krišnovo vozatajské umění nemělo obdoby a neustále tak mařil útoky kurovců. Drona a ostatní přední kurovci žasli nad tím, jak Arjuna ničí jejich vojáky, tak jako slunce odstraňuje temnotu. Zabití Abimanua ho nepochybně změnilo v jiného člověka. Hrozivý byl již předtím, ale teď bojoval s horečnou vášní bez špetky slitování. Bojovníci kolem něho zanechali boje a dali se na útěk. Dušá se naviděl, jak se Arjuna neúnavně prodírá kurovskými řadami a proto mu s kočárem zatarasil cestu a vyzval ho k boji. Podporoval ho mohutný oddíl slonů, který Ardžunu rychle obklopil. Chobotnatci měli kolem krku velké zvonce, které jim v běhu poli zvonili. Ardžuna vyrazil divoký bojový pokřik a začal zabíjet slony okřídlenými šípy, které jim probodávaly silnou kůži. Jako dravá kosatka, nořící se do oceánu, prorazil oddílem slonů, a jednoho slna po druhém srazil k zemi. Každého zasáhl z ty šípy, až padaly jako útesy lomené bleskem. S tělím tryskaly proudy krve a s rykem se hroutily na zem. Bojovníky na jejich hřbetech smetli Arjunovi šípy, které naraz probodávali dva až tři z nich. Jakmile dušá se naviděl, že oddíl slonů podlehl zmatku, prchl. Když byl Arjuna v této náladě, nedalo se mu čelit. Kurovec uháněl k drónovi a hledal u něho ochranu. Dróna si olízl rty a projel svými oddíly vstříc Arjunavi. Arjuna při pohledu na učitele, blížícího se k němu s pozbíženými zbraněmi, sepěl ruce a poklonil se. Zvolal. „O bráhmano, přeji mi úspěch a požehnej mi. Přeji si proniknout tímto neprostupným šikem. Jsi pro mě totéž, co můj otec, judištěra či krišna. Zasloužím si tedy tvoji ochranu, stejně jako ašvatáma. Nech mě projít. Přeji si zabít vláce sindu. O pane, o nejlepší z lidí. Postarej se o to, aby můj slib byl splněn. O býbacu, přemoci Jajadratu se ti nepodaří bez toho, aniž bys předtím porazil mě. Poté drona na Arjunu rychle za sebou vystřelil sto šípů. Pánův syn je obratně odrazil a odpověděl mu s ty vlastními. Dróna jeho útok snadno odrazil a náhle jeho i Krišnu probodl šípy podobnými planoucím ohnivým jazykům. Předěl Arjunovu tětivu a zasypal jeho kočár šípy. Arjuna mu oplatil útok šestisty šípy vystřelenými tak rychle, že to vypadalo, jako by vystřelil jen jediný. Po nich vystřelil dalších 700, pak tisíc a deset tisíc, které byly určeny bojovníkům podporujícím drónu. Drona opět viděl, jak Arjuna kosí velké množství kurovských vojáků a probodl mu hruď mocným ozubeným šípem. Tvrdý úder Arjunou otřásl jako zemětřesení horou. Rychle se však zpamatoval a šíp, který se mu zabodl do brnění, ulomil. Zaměřil se na drónu a vypustil na něho záplavy šípů. Drona odpověděl stejně. Při jeho útoku, nesčetnými šípy, dopadajícími v nepřerušovaných řadách, nebylo Arjunu, Krišnu ani jejich kočár vidět. Úsilovně řídící Krišna odjel s kočárem z dosahu drónových šípů a řekl. O, párto není času na zbyt. jadrata stále stojí daleko odtud. Tato bitva s drónou by mohla trvat celý den. Nech ho být a vyražplnou plnou rychlostí vpřed. Arjuna si uvědomil, že Krišna má pravdu. Bylo jen málo pravděpodobné, že drónu porazí a boj s ním ho navíc ani netěšil. Opět se pěla ruce a vykřikl. O můj pane, teď odjedu. Jsi můj učitel a nepřeji si s tebou již bojovat. Ve všech světech není člověka, který tě dokáže přemocit v bitvě? Požehnej mi, prosím, pokračuj dál. Krišna pobídl Arjunovi koně a kočár vyrazil vpřed. Drona zůstal po pravé straně. Když ho míjeli, vykřikl: Kam jedeš, daranžajo? Polekal ses. Opět vystřelil Salvi šípů, ale Krišna řídil kočár tak rychle, že ho žádný z nich nedostihl. Arjuna si řídil pryč a nechal stále volajícího drónu v dálce za sebou. Přidali se k němu Judhámanu a Utamauja, dva mocní pančálové, kteří se k němu probojovali. Když se hnal kupředu do nepřátelského šiku, chránili ho s obou stran. Drona se obrátil, aby Arjunu pronásledoval, ale tehdy ho s hřebem vyzval k boji pándovský velitel Drishtaketu. Drona se k němu otočil čelem a okamžitě ho zasáhla salva Drishtaketových šípů. Drónovi koně, kočár i vozataj jimi byly zcela zasypáni. Drona splál jako rozlícený horský lev, náhle probuzený ze spánku, a vypustil šíp s ostrým jako břitva, kterým přetěl protivníků fluk. Dryž také tu si vzal další a v okamžiku vystřelil sto dalších šípů. Dro na útok vůbec nebral na vědomí a vystřelil čtyři šípy s půlměsícovým ostřím, které zabily soupeřovi koně a srazily jeho vozataje. Dryžďakétu se skočil z nepohyblivého kočáru s Kijem v ruce a hnal se k drónovi. V běhu se zatočil dokola a vší silou Kijem mrštil. Ten se rozletěl k drónovi a šlehal z něho oheň. Dróna okamžitě vystřelil desítky šípů s kladivovými hroty, které kýj rozbily na kusy. Kétu ze země zdvihl dlouhý oštěp a prudce jim vrhl ale kurovský učitel ho opět ve vzduchu srazil. Potom drona přiložil k luku dlouhý šíp Angelika. Obdařil jej silou manter a vystřelil ho splně napnutého luku. Šíp zasáhl krále čedi do hrudi, proletěl jeho tělem a zabodl se za ním do země. Dróna viděl, jak nepřítel padá k zemi a rozhledl se po Arjunovi. Pádův syn mezi tím zmizel v davu. Drona se rozhodl rychle si proklestit cestu k dževretovi. Tam bude mít zanedlouho nepochybně znovu příležitost střetnout se s Arjunou. Poté, co Arjuna opustil dronu, vrhl se mezi kurovce a přiváděl svoje nepřátele do úzkých ohnivými šípy, jako když nemoci sužují tělo.